Cəbrailin İmam Hüseyn Əleyhissalamın şəhadətini xəbər verməsi. İmam Hüseyn Əleyhissalamın iki yaşı var idi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi səfərə gedirdi. O həzrət yolda birdən ayaq saxlayıb buyurdu. Hamımız Allah tanığı Allaha da qayıdacağıq. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və bunu deyib ağladı. Peyğəmbərdən ağlamağın səbəbini soruşdular. O həzrət buyurdu, İndi Cəbrail, Fərat çayının yaxınlığında olan yeri mənə xəbər verdi. O yerin adı Kərbəladır. Orada oğlum Hüseyni öldürəcəklər. Soruşdular, Ey Allahın rəsulu, onu kim öldürəcək? Buyurdu, Oğlum Hüseyni Yezid adında bir şəxs öldürəcək. Elə bil ki, indi Hüseynin in öldürülən yeri və dəfn olunan məkanını öz gözümla gördüm. Allahın Rəsulu həmin səfərdən qəm-güssə içində qayıtdı. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və sonra minbərə çıxıb xütbə oxudu. Xalqa mövzə etdi. Sonra sağ əlini İmam Həsən Əli əs-salamın və sol əlini İmam Hüseyn əleyhissalamın başına qoydu. Üzünü göyə tutaraq dedi, Ya Allah, Muhamməd sənin bəndən və peyğəmbərindir. Bu iki nəfər isə mənim əhl-i beytimin pakları və nəslimin seçilmişləridir. Bunlar ümmətimin arasında mənim canişinlərimdir. Cəbrail mənə xəbər verdi ki, bu övladımı məzlumcasına öldürəcəklər. Ya Allah, şəhadəti onun üçün mübarək et, onu şəhidlərin ağası et, onu öldürülənlər və xar edənlər üçün mübarək etmə. Allahın rəsulu öz sözünü bura çatdıranda məclistə olanların nalə şivəni ucaldı. Peyğəmbər salavatullah buyurdu, Siz onun üçün, İmam Hüseyin ə.sələm üçün ağlayırsınız, amma ona kömək etməyib günah edəcəksiniz. Sonra Peyğəmbər məsciddən xaric oldu. Bir neçə an keçdi, o həzrət yenə də məscidə qayıtdı, amma bu dəfə rəngi dəyişmiş, halı pozulmuşdu. Başqa bir xütbəni ağlar gözlərlə qirayət eləyib buyurdu. Ay cəmat, mən sizin aranızda iki böyük şeyi əmanət qoyuram. Biri Qur'an, o birisi isə mənim əhl Onların hər ikisi mənim qəlbimin meyvəsi, həmçinin canımdır və onları çox istəyirəm. Qur'an və əhl-i beytim kövsər hovzunun kənarında mənə qovuşana qədər bir-birindən ayrılmayacaqlar. Bilməlisiniz ki, mən qiyamət günü bu iki böyük əmanətin yolunu gözləyəcəm. Mən sizdən yalnız Allahın göstərişinə əsasən əhl-i beytimi sevməyinizi tələb edirəm. Bəs çalışmalısınız ki, qiyamət günü mənimlə görüşdüyünüz zaman, Əhl-i beytimin düşmənçiliyi ürəyinizdə olmasın və onlara zülm edənlərdən olmayın. Agah olun! Kiyamət günü üç dənə bayrağın hər birinin altında ümmətimin bir dəstəsi yanıma gələcəklər. Birinci bayraq qara bayraqdır. Mələklər onu görəndə təryat çəkəcəklər. Həmin bayraqların sahibləri Mənim qarşımda duracaqlar. Mən onlardan soruşacaqam. Siz kimsiniz? Onlar mənim adımı yaddan çıxartdıqları halda deyəcəklər. Biz tövhid əhli və ərəbik. Onlara deyəcəyəm. Mən ərəb və qeyri-ərəblərin Peyğəmbəri Əhmədəm. Onlar deyəcəklər. Biz sənin ümmətindənik. Onlardan soruşacaqam. Məndən sonra əhl və Qur'anla necə rəftar etdiniz? Deyəcəklər, Qur'ana əhəmiyyət verməyib, onun göstərişlərinə əməl etmədi. əhl də nabud edib, yer üzündən götürmək istəyirdi. Bu zaman mən onlardan üz döndərəcəyəm. Onlar da susuz və qara simalarla məndən uzaqlaşacaqlar. İkinci bayraq iləli gələcək. Bu, birinci bayraqdan da çox qarı olacaq. Mən onlara deyəcəyəm, Məndən sonra iki böyük əmanətimlə, Quran və əhl-i beytimlə necə rəftar etdiniz? Cavab verəcəklər. Quranla müxalifətçilik və əhl isə xar edib, onları əsir-yesir etdi. Onlara deyəcəyəm, Mənlən uzaqlaşın. Onlar dara simalar və susuz dodaqlarla gedəcəklər. Üçüncü bayraq mənim yanıma gələcək. Bu bayrağın sahiblərinin sifətlərindən nur saçacaq. Mən onlardan soruşacaqam, siz kimsiniz? Deyəcəklər. Biz, övhid kəlməsini deyənlər, təqva əhli və Muhammədin ümmətindəniyyik. Biz haqq əhlinin davamçılarıyıq. Bizim dinimizdə şək şübhə olmayıb. Öz Allahımızın əziz kitabı olan Qur'anı əlimizdə tutub, onun haramını haram və halalını halal bildik. Peyğəmbərimiz Muhammədin əhl-i beytini sevib, onların köməyində əlimizdən gələni əsirgəməyib, əhl düşmənləri ilə vuruşduq. Mən onlara deyəcəyəm, sizə bəşarət verirəm ki, mən sizin Peyğəmbəriniz Muhammədəm. Siz, indi bəyan etdiyiniz kimi, dünyada həyat sürübsünüz. Sonra, kövsər hovuzundan onları sirab edəcəyəm. Onlar, açıq və sevinclə dolu simalarla, Beşdə tərəf gedib, orada əbədi qalacaqlar.